Nya ord. Vad är klockan? Redan. Halv. Halvt. Halva. Halv tolv. Ursäkta. Över. Tio över tio. Går det bra? Okej. Okay. Hur dags? Film. Filmen. Filmer. Ju. Mycket. Hur mycket? Hur mycket är klockan? Hem. Går hem. För. Klockan är för mycket. Kvart. Kvarten. Kvartar. Natt. Natten. Netter. Gå natt. Sover. Sov. Sovigt. Sovgott. Dygn, dygnet, dygn. Förmiddag, förmiddagen, förmiddagar. Kväll, kvällen, kvällar. Timme, timmen, timmar. Minut, minuten, minuter. Sekund, sekunden, sekunder. Är lika med. Halvtimme. Halvtimmen, halvtimmar. Hall, hallen, hallar. Vardagsrum, vardagsrummet, vardagsrum. Sovrum, sovrummet, sovrum. Badrum, badrummet, badrum. Balkong, balkongen, balkonger. Tvättstuga, tvättstugan. Tvättstugor, källare, källaren, källare, vind, vinden, vindar, hiss, hissen, hissar, trappa, trappan, trappor, våning, våningen, våningar.